محبا بعد فین خیل الحدیثی کتاب اللہ و خیل حدیثی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالیٰ و من اللہ قلیلہ ترجمہ الباب محکے سربت و بائن دے محکے باب سوال تا تو کو سوال تا ته او مسایل کې دې صورت کې تنبيه راځي تعانثي سوال mə کوي او مفتی نن تنبيه راځي متعنث لا جواب ورکړي نه فکر ادا هم يو تنبيه دا ځکه هغه خبرې جواب کول پکای شي چې ګټې منفعتي نه وي او خبرې کې منفعت نه وي نو څو زړه ترجیح د وقایع څوک یو هو فالتعلیم تعلیم کی موقع شناسی اگر تعلیمی خوش رئی رئی و جیسوگ در خبری موقع نی پیجنی و منفعت نی پیجنی یونسان جوکی نی پیجنی تنبیه پر ایم دعای چه فغیر مهم مشکل که دل لا موهم تضرر سوی نی تیا کی علمی وسیرات نی پیدا کیه بلکی بلکی بلتا یې هل دی سایل له هم تنویره په تاسو سوال مرخي صلوط را هم باور کیږي کو ښکار الله او په دې کې دا غې نه دین خبرې دا چې الله تعالی وړاندې کوي چې صفه کې دخلو کې مهم فقط عذاب بالمنه ولا انشينا لنا ثبنا بالذي احيينا ليك ثم لا تيه لك يا زينو كيلا قد ما انخ شينا واحسب ان ختمك و احب ذكر محسوس يتوب ببينيه استاطه زمانو كينا برسوكي خروش الله باسو رسول دعوم ده کې په عالم په ماکان په ما یې کولو الله دې رسول الله السلام تعالی وحي چی ګي درو حقیقت ته نه مارو دې دي چې ښاړي ته دې مطلب پاکه لا ته کې ازای خدا را چرا با آخری در مدینی دارو یهود دارو پوسر مدینی که کڑا دیئی فاالا را چیپ تفسید سورت که که که آم موفسرین دی کی چیز مکی مشرکین و غافتوالی گا خودونا تقوسو کی با بارد رسول اللہ اسلام کی چراح نجیده یعنی در ته کو اج студر ان کا عباط است تام بیر زندر ای لی، eben که چیز کر پونست اندار موغلی ما گینرا بیونری که دانیسی ل banksرور و خواند رفتی геро و کلیم رون سر خود رضا اگی پاری ک Обید در نئیان جو گئن اان بدون آمان سورف و رسول الله صلی جواب در کوم چې ان تیر شو ان له صلی الله علیه روح مبارک کوم دا راځي چې مو آتی علم لا قليلا او دا صادق په دې قانون واقع سو ریکارد کوم خپل ځی کسونه معلمي ګر کې دا تاسو مکه کې شویل دی او الوینه چې دا ته قصمه چې په مکه کې هو دیو بلدا خزرہ کړو وافد مشرکین ته او مجنه کې په خلته قصو کو ته دې د تاسو په ستونکو ته پਤਾ نه لګی درا ایا خبرې مذاکرې او درشوي دا د تاسو نشي یا ورای شو چې آه هو د حواس ته پوسو عوام ته پوسه عام کسانو دا څنګه شي شي کې یتري ته پوسو مکه کیشو شو هغه یو به ما مو تر یمره کې دا حدیث او چې کوم مقصد فاردي او بالکل عین دي او ما تو نه علم الهی دا په کې ترجمه حدیث نور ماخذونه مواليده او محشری کړی ترجمه حدیث سند او متن ته یا لسند مختجی کرشی ماتن حدیثا متوجیش معاناتم متوجیش به مباحثه متوجیش قال بنا انا امشئ مع النبي <سسؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم في خرج المدينه عبد الله بن رسول الله اسلام الله عليه وسلم كان درات المدينه كي ران رسول الله اسلام تاکه کاو لگاولانا اسيبين بيو لخته چې رسول الله اسلام څنګه ورای رسول الله اسلام پسګه سن دي هو د باندې وي دې دې دې نو سات د روح باركي باج نور وي ته په سم کووي ورایږي په شي چې تفريق ولر شي او درکي توکي نو او چې تاسو به بد الزائمي اوه به تاسو ته نن تاسو ته ورته په اړه یو څه معلومات باینه وه خامه هته پوښتنه کوم فقامره یو نه مننه یو څه فاصله دي نه يا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم رسول الله څنګه پور شم چې ما وی او کدا چې رسول اسلام صامت و حکيده لاله راهي ادو بدل شو حکم ته وره د رسول الله اسلام مخته دغه پارا کې د رسول الله صامت هتا لیکي تایويني هر کله چې جنا دا روح دا وحوا په شودا الفاظان چې شو یصل هنک فقال و يصل هنک الروح قول روح من هم ربي وما وطيتو من علم الله قليلا هم اغا جواب الهوشرا با اماش مقصد داريشه كتاب الله لك فقرات شريح من علم الله قليلا هزيز اخيرت داري من علم الله قليلا امام شعر یا قضاف شقیرات اینا لان منخیرات امدسه ده ریمانی مصروف کرتا امدسه ده چون محطو ده اگر تی پخیرات اینا لان کمچه پر امام کرده او کمچه او سمت صف کرده با ده کیو حال فادش دیو ما عطیتو من عزم اللہ قلیده مباحثو کرده ریو ما بحث تحقیق خوشو دا د سپورټ فورم ماکه کې مدینه کې تدبیر کوم شو دیمه بحثه لپاره د تحقیق دی روح په معنا دې ایثارې څومره دي یو سره یو اوی کې په معنا د وح عمر راجين حل دیمه ومعنا ده جبرائید هم رجی مریم مولا سم که ومعنا هم رجی سوراة بپنزوز که ومعنا رحمت هم رجی مجادلات دوشتم که ومعنا لحکر هم رجی تنظر لملائکت و روح سورة قدر, قدر که رجی په معنا د روح حيواني چې هغه مدار دې د غېړې دایې کړه دلته روح مراد ده روح حيواني چې ده په حقتی ولا به مخلوق دې باندې شي ګره فلای شه په تو زرافات کوي حق ته نديرې پیلې تاسو لکه مەن غزالي راي امام رضي حاج سينا الله خان فتي دین په روح کې د تصوف اصول باسروي شفيع علوي علوي کده فوق لرستا او ستی کده ی خپل مرتبه دی درجات یې نشي قلب خفي افا بیره روح کمته حيوان پهلنتی اته و ما قاردین کلوی دا روح چریا بخاریلتی فری سپیدا کیا نحن آسیر آر با اونا مکه و با حوابور شاو اللہ رحمه اللہم داکر سمباز کرده خبرم دا غدای چا اللہ تیر دیخو من امر ربي دا علي امر نبي او امر باندې باس او تفصيل او باور مورل ایمان دی دیم باب او شپه کما سټفاعه یې فرق ما بند عالم عمر کی و عالم خلق کی عالم خلق کمو عالم عمر کمو نام تفسیری تیر شویدی دا خیرات مباحثتا دا تعروض کو دا غشان تی خیرات لکدیدی کی تو من عدم اللہ قلیلن. تا کثم کې رتنه کړي او ماځک دې نړۍ په کار او موت ومه د میرا کلی دا او پکا دې تم کړو هي دې وینه مکرو هي رام خلقو په قام بس ودنی رہی اپ کردا وړاندا او کردا بنا شروع شي او د صباح قدیم او د اشرف قدیم النجم زاحه ما زل صاحبنا ما غلي دا وصیته کیدا کو یو سره دا ښایته وې دا زبان د شي د بن تیم قبله افریدی پختوغه یا کوټه ولا پختوغي بدلې وه هغه له سپه خولې وړه دا کوټه او زیاده کوټه ولا زیاده پېزو پېخي کړي او دا چې خپل ده یې په خپل ده یې خبرې کوي نو حقیقت کو واجه شي دا بلې چې نقل کین په کایا ته یو خارکی تفيخي او په خناکی دا کیږي دی وایو یا کومه طاقت که راته وینم دا یو کو یو یو دا نو کله كنچي په دې امه ني پیږي ود کې امه او دې خارين په کوې تاسو نو خیر او تی یا الحمد لله فليه حمد باندې هغه یو د نوی کتابت کوم چې دغه او خلاص دې کوم کمال ظاهري کېرو نوې کتابت کې درسي شي نشانه ذکر کړي هماله کتابت په دغه نشانه ذکر کړي شقدیم کتابت باندې کتابونه کل خلاصیا دا رقم د قرات کتابونو کې نشاني وړو لپاره شله علامه اخابتي او علامه شدد بسي او علامه جهر بسي او علامه اې هند علامه مد بسي حمزه مزومه واستغاله موي او حمزه مفتحه څنګه وي او حرف الی که دولنه بدل شوی یعني فارا شافي او د حرف کارو کو دغه ځنې شي کولې ناغيادي نزانې په یاد وکړه او کتابونه ری په دې نقل حركات مې اهمنصوفو په توګه جهلته عام نوalterه غواندنی لکه په دې الحمد باندې په دې همزه به شتينه هم د کني اشاره کړو دجامي غبا چې پارا را و هغه و وی خدای م وخرا شي قران دیول لهول حمد و را قران کې یو دی ها هر چیرې راو بدل زنه خلک به یاد کونکيم بد شو دی اسلا کتاب الله کې او اسلاغان شوي خالد فارق کمیټه کې نشتي داودو ځان په دور کې مرپور په ناخره متواتره ویل شو دی او حدیثو کې څنګه راغره د امغه شانته وی وي او دې قراتونو نه استدلال هم کیږي احنا جبری په کفاره ایمین په روزو کې تطابق وای تطابق کتاب الله کې وخت تطابق نشته دی دا به لا ښه وي قیام د دی خو په آخرت دبینې مشهود او دا غانې چې لارښوې سره تعقو واجب ده دا حنافي پنځ باندې د کفاره مې کفاره يمين په صيام کې وای عاده تعبیر دې د کار په شریعت کې د دې لپاره کومه حاڅه ته تاته د صلی الله علیه و رحمه الله معیار کې ټولګي راوړل او په حدیث او احادیث علامه زهیر بخښنه بعض الناس شد من مخافت بعض الناس او چینه مختهره خبرت دی زه یره نه چې فاهم د دې خلکو مقصد پاتې شي خبره بیا پرانیشي نه پر دې تکリーط لواکي دابا کتابه زم ساده بازه سره قصر ما سیر الحي حاجه قصر ظاهر دې ما صورت کې دعا که سالتا قوز تان کڑو. دی سرک که زنی موقع که دیو خبرینا تانو جوییی بز دعا نی اجتناب کهوی تانوی. می اجتیمال ہویی. اوگاره خبری که شی زکره دای چه زنی خلق بسیفیانی شی شي خطک وی که اور از ترجمت الباب نا تنوید ای پریش دادتر کتبان العلم نلیم اور نور کول دا کوعید کی مرحی شغول لیم یوم قیامت پی لجامی من النار ابود اوال په دې کې تر کو بعد له اختيار ولې شوې خدای اختيار حملنې کوولنې کو شهید وی حتا چې اغوی ماندی کلا کلا مائیسی غالی بشی د دیت تطول ناچی د آخرت سوچ کئی د قبر سوچ کئی د فقوق سوچ کئی د فقوق سوچ کئی د فقوق سوچ کئی دی دیماغ بن چی بید مائیسی سا مخامت چی او پیړی په غایلیک شي ندی که باندې هم پامه ندير چې مخا وکړ د کلیپ تو افته وي مو اتره یې هم لهوتم ته ځي شي حدیث نور موارد معشی ذکر کری دی حدیث حد ترجمت الباب پدا غذی کری لولا نا قومه کا حدیث آنی دی الباب کری کری تذیر حدیث سند کی ام المومنین ذکر دا عبداللہ ابن زبید ذکر دے دون حالات ذکر چیدی او داغن احکتا اصوات دے اصوات دا اصوات دے دے ام المومنین دے ابن جزید ابن قریف انخعی ساتھ ابراہیم انخعی مامال مشعوری بایمی نصر کیلئے زمانہ دنگوات کیلئے اوخو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ملشتر مشعوران صاحب ہینی کیلئے سن پچتر کیلئے اوخات شویریا ماتدن حدیث امت اسواده قال اللي مې مع تنسبه کان عايشه ته تو سر یې کړه قال نبی الله و اعشيك قوم دی حدیث آهدان نوی وقت دین ہوئی. لن اقلتو الكابا کابا محابضان کروی. حدیث آهد دی تفسیر می زبیر و کخاری می زبیر بی کفرین. حدیث آد کفر تنوی مخصد دادی تتمیج می زبیر و کخاری فجعلت له باباً معبدذي ذو دروازه گذو لري بيت الله بابن يفرناس منه يوا دروازه چې خلک د عامه ني غوړي بل هغه دروازه چې حريتوسي په دروازه نيوبني امتشار دا اصواتنا خداواه چه ام نزو بید پا مکمان دی خوابیز برزدر دی خوکمتی کراگل <سؤال> دی ام نزو بید دا اغوطه لحکمتی بید اللہ <سؤال> پا ابرائیمی نخش خدا ابرائیمی نخش و ام نزو بید دنور خلق محمد لیکن دار اگر رسول اللہ سامنے نوڑا ویدنی. بے پدیموکہ کی ام الممین افاتشوی بواقرہ چا عبداللہ امی زبیر تصورت ربیت اللہ راتا عبداللہ امی زبیر بات ام الممین انا او افاتشوی او سوادنی یرید د ملمنین خاص خالین شاګر هغه ته پوسو تا د ملمینه په دی واره ځاوی دی نو اسا دی چې ما ته د رسول الله صلي الله علیه وسلم د خلک ومن مسلمانان دی اغیذیدا دا بیت الله <سؤال> ابراهیم نشانه دیول <سؤال> دا د قری شو دغه هیګت نشانه او کوزه پر دین ایت الله <سؤال> کی زکار لرمان او خلق کو نافرت رہی حدیث عا دین نبی زوی درانطا خبره ملحوظ اکلا او حدیث عا دین تفسیری او کو تفسیلی او زمانه حدیث ساعت مند کوفه مرادی او جهالت تعبیرهم کتاب الحق کې زمانه جهالت د کوفه زمانه وانه کوله تر تعبیر کوفه کې کوله تر جهالت باندې دا تفصیل د دې ایمان اېز غیره کو دین دان معلوم شلائی که دان خبر اید دیر تا معلوم ہوگا. خوزه مجید تحقیق داری دان صد نتوکوز کهو. ثبوت حاسید که زکار بیت کې کی قادل آلالا وزورت آرمید حبت لول دا تورو کی خبر خنوا. بیچی جامات که وده و اترازی کول تریشانی تنا جوڑی ده. بیعت الله یو ظلمالاکو جو کڑی دی بیعا قواعد ابراییم و اسلام روچت کلی زکر چه پتوپای نک دی دا قواعد رکشو بیعا جو رحم قبلی جو کڑی دی کړې شو جوړاو تغیرات سره څوک لا دو دروازو په یو دروازه کړه نیو اټیم بارته خدا یو دروازه اوچا ته رسول الله سان چې ما کا پټه کړه او فل چې بیت اللجو شي زندګی او قانون کلا رسول الله صلي الله عليه واله رب الله دې دې تحقیقات نور سره حسین اشرف من دیت الله جوړ کو حضرت نعیم نه احرام طالتوا هيو کو فجایری سب دیمی دو بیت خیراتیو کو بیت اللہ رام کو دا جیہیلیت پرنقش بیت اجور کو بیروش سایت سب اصل. یبریہیم آسماعین ایجور کی خویمائن مالک کو یادا و نکلا گیرہ بیت دی وینا واسی کمان نقشہ دانو حققدا قریشودلا نقشہ دان بعدي یو څو مسلې هم دې شولې دنه وخت کې د فتنې اراده ویناو یو اهم کار سره خو دين ث خلق مانوس کو الغری متنفخ و ندی پکار هر کار کې اهم عالم او غری او ابتدا په هم سلام پکارل نوم شدان د پاره پکار دی چې در عیادت د مصالح الرقم كل واळी كـ تأليف القلم راشي النمكي الفطرشي تأليف القلم هو دعونا نتذكر اننا طالبين بالهم الله الخمن قال غديه الله وبركاته الله الرحمن الله فيا قال <سؤال> حتى انا تعقب من ابراهيم قال اقبلنا معك ايشان عن امريد ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد يا عاد الجبل قال بيت قال كلدا صادق يا ماع باركت يا كلدا صادق قال يا ما ما قال بيت كلدا صادق ترى ان من احد الله محمد رسول الله يثمن قلبي الى حضر مهو النار قال يا كلدا يا هذا فداك يا مناتك يا تشيرنا قارئنا نسيتوا فبيقال حدثنا مصدد قال حدثنا موثنم قال حدثنا عذيق على بنيت وعصن قال ان النبي من ذكرني الله شيءا ذكرني الله به في مجلس من قاتني في ذكر باب من خص قوم من دون قوم لا يقمن سوقي خاصه يقوم فيخبر على ود بالقوم هذا دي وين جدا محروف دا او دا جئید دی. دی ترجمت الباب عنوان دی کتاب او رب زاہر دی. دی کمان قصب علم قومان دیکر دی دی دی را ری. باب صاحب خودم مسایر صاحب خودم رب زاہر دی. دی کمخ کی باب کی عموم و ترک باز دی اولتا تخصیص بعد تعمین د العالم او پدې کې اهتمام د عالم دی د خلدایتی څخه خبره پیښه نشي ولته خبره خبره ورته کې حرازه ترجمه البامم بغدادي معلم لپاره دا په قاعده چې د معلم حالات وګوري یو وخت زکی یو وخت متوسطي یو وخت ربندي دا کی چې صاحب د فهم دی کنه ای فلمک یده موصبت ده هم دی چې استادان د شي چې د تعلیم حاله مخصه وي زني تعلیم خوري شي چې هغه حاجي د شيخانه پوری کړي هغه لا هوښه هوښه کوی د مشورې شي هغه ملحقي چې کله فقط لا نخري خدای را تانبه ور کیله کتا سو د سنی ګورل پر ځان پداه بیا خپل او ځانو چې Taliban دي نو ذا بې علم خاصو دونقونم دون تاکت شه هغه نغ تم چیرې و خداده محدثین ترکه همي ډېر محدثین چې دا یو قدمه لحه کې د خپل <سؤال> لکه یو درس پکې دی نو خپل چې دی هغه په سړي او دا هغه کار بار په دې کې هغه دا سبق وایي حاضر شه جنطې او چپل مارکیټي مشورو ننه مې کاوه چې زموږ د سفيان پادر په شریک شوی و نا هغه په سپیلوار پور کوځه خپل مارکیټ مشوري لري کېګه او هم ثقیل چې وتا غبل یو د علم محبته او خپل ټیم باندې شاره وکړي ورسره او ستاسو غصه شپټې باندې نه راوي حاتې جی تاسو په تنیشې زمار بسداري ما زاول <سؤال> مخبض آنجا اللہ <سؤال> صدا صدا راودما بے سبق لازم <سؤال> آفکو فارجی ملکیی ملکی کمینا صدا راودی جی توف وزاکی بیرانشن پتیم با دیر سیدلی واغت بیالتا سبق ویوی تا <سؤال> سبق ویوی تا سبق ویوی کار کار کورا خوص آغدا ہوں پی جاندو شر کارو باس را آلینگو رجیش ابا دې او پیږندې شدت دې نه ستکار نشي دا اوس سره سره خښده یو به خپل مارکیټ مارکیټ وا ګرم ځای دې دا کوې نه خایې مګر دا دا پټو ټوٹی پټو امان واړې دا اوس هم خپقېږي معنی چې د نړۍ او کې ټول د سترستګي سترست شي سترست کسان ته اشاره کوي چې ترا شرمه کې ترا مکه هم تکار کاو نه زموږ پلاټا خدماتو نه خپل خدمت کې نو د سبق وې شي خو چې شي کوو یو دمو د مزه د مورتی شه واشه ا limit نعتمڈای عن sharing ایتو نحول حرام و شکل جدا و جلوین جدا. اقوانی و شکمد او ریو ما، ما زه ما حدود نامها از استالمانی ما بچیم جادا دیت. ج Leonardogeldار این بچیم دن فکر ما دخش از همو تحقیم، اگر جا والا زذاق اغه ته دې اعتماد شي مو دې منل دې به شي بدا خیانت رحمن الله مليشتوی ته وره تشه راته فدوهم کی ما دې دا فدوهم د کومه چې ته خسان نه تهی پازابه منګل تعریف له او دې منګو والو دا ورو کوله ته ولګي هغه په واراته کې ونه شي او ځاناند مندرسي نو ور ما ته په دې ستاري وانه شو او ملقات ملال کې لري خو شه به عرب کا سن غلط وای نه فلې تبو مقدمنن نار ما ته سبحان الله اذا ذوروا ملوک تم ملاحظه عالی نشه کوي هدا ته لې مرتبه کې دې لري کې رد کوي ولي به چیرته یې <سؤال>: سبحان الله انا فديت علبته ماجدا ټول مفتیان دی جوړيږي دا ټول مدرسین جوړيږي دا ځنې مفتیان شي ځنې مدرسین شي ځنې امامان شي ځنې مال مسلمانان شي سبحان الله ودا مسلمانان نړیوال دي ختم ورته کې همه وستا دا هغه په دغه باندې خلک چې په مسلمانان او اسلام نه وږي غیر مقرریي تبصص او څنګه د اسلام نه وږي ملت یې اوسهلې هغه د ش مدرسې له لاره شي چې هغه د یو باندې مشتاخلافي فاسد راقده یې وروه په کې یو له مرتبه وځي بته موږ خلاصه تیار کین عدالت <سؤال> په دې د چاګړې خصم شي سم وی کړه رحم الله وریشتو او خدا او خو وی به وای پوريشته او یو خو یو څو پوريشته او یو خو نو ما په دې خبره تر دا خبره باس کوله دی او نو د تاریخ دی لې حاصلونه زماره کمته کم حریم خو باندې جوړيږي او کومه یو چیرې لال بشپره کې پتلاس او عامه باندې ولاړی هو اولته غې په سب مل نمبر کې او لومبر را وایي منګو پېل کړئ او هغه بځ اول نمبر را ونه شته اوسه ویني ما دې دوتریم دي سپېریږي خدای هرې کا مرتبي ته غورا ځنې خبره زله ته مقوا دا عیلمی مقام دے محکنی هاک عموم ہے. ترجمت الباب کمال فائد چید دے دے وزاحت شوئے دے. دون مفصل تحقید دے ترشوئے باب کفر باغو کفر دونا کفر کی کفر <تصف> دونا کفر کی شلم باب نحمد صفحا دا دې ترجمه مطلب او د مخنني ترجمه مطلب هر قومو مترجم له کې د علي رضی الله تعالی او اثر باب منخدو له علي رضی الله تعالی فرمای حدس الناس بما يعرفون خلقوا تماما قوي هواجاتی یعنی تحبون يكذب الله ورسوله معلق روایت ته د دیوینو خبره الټا پړټه ما ترې مخک ديګر کو حدث نده هی چې فرق را شی په ما بینه موقوفه او مرحو روایت کې دا نه دی حلت رکی کا ته دې اثر ما خذنا معشی کو ری اکثر دار فاہریات تے تحفظ اول جلد لے لا سما صفھا سیرت علماین نبویہ کی بنو صون و سبحان دین جلد تعذیب کمال کی 10ویں نسبت صفھا عتیشتم جلد اور وسو دغه مسرحه دینیل خو شی اوکاز خبر نه پی ماته حدیث دغه متوجی شیدع اخو دغه ماته حدیث کې څنګه وي چې اوس خو خبر نه پیه او ته خبره او کې چې تنه سره کبین مسئول دم فرمائیه ایتر چه یا خوام تحریض بیانه اغا اقود و تاون خلق و در اتبار افتر اتنا اوگوزی مسلم نا هم صرفا اول جن کرایجی رجید دو محات المومنین در کستت واقع عوامت بردی کردی اکتو زورتش سوکچه مرکب در شهوات وی جهالت وی پیغمبر بدا شانتی ګمانه کی الله غل پدینه کې د یاني پیره طاقت ور کړو د نوم مبرحاته بتي وای د انصر جلا تنه مرشود یتی دې سوخ بین دې حدیث نور ماخذنا فحاشكي بيقول ايتزيه الحديث متن او حديثا متن الحديث رواه المحدث سند رواه المحدث كل شيء متن الحديث انا نبيع صلى الله عليه وسلم وما عز رضي تقوال الرحل معاذ وصوفه بار assessment وص تعقل الله OVERی تبي oursلام بحث ناج عنه وما يا رسول الله وظیق بحث ناج عنه حESE دانه وطلخاظ ر Christians rout products بحث ناج عنه ح teil قال ما من أحد يشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسل الله سيطة من قلبه إلا أحرمه اللعلن هذا قال يا رسولنا فلا أخبر به الناس ويأخبر دليلنا خبرهم فيستغفرهم وشعر بشيء قال إذن يتكدوك لا وشع بأيدي توقل وعمل بناكي وا بري معاذنموتي تاسمن دغنا دغه دغنا دا خود معاذ او رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خبره بهدا حدیث وبال سنا ک انسوی ځمات رسول الله ص په خپل دا خبره کوي قادة... دا سمعت انا قال کو کوم چې د خبره حق نشو دا کاوین فاتح نفسه ترجیح مدادینه یا توصلو صحه څنګه ماتنه به